Дунк повертався до замку Єсенбріт із важким серцем, не уявляючи, що тепер казати, аби плюмер надав йому право виклику на герць, та не знайшов управителя в баштовому покої. Стражник сказав, що його можна пошукати у трапезній палаті замку. «Може, мені зачекати тут?» – запитав Дунк. – Чи надовго він пішов? – А звідки мені знати? Чекайте, де хочете?» Трапезна була не надто велика, як і сам замок Єсенбрід проти інших замків. Дунк увійшов бічними дверми і відразу побачив управителя. Той стояв з Єсенбродським господарем та десятком інших чоловіків коло почесного помосту. Дунк закрокував до них повз стіни, завішені вовняними гобеленами, з вигаптуваною садовиною та квітами. «Присягаюся, ти співав би іншої, якби то були твої сини!» Розгнівано промовляв один із чоловіків, коли Дунк наблизився. Його пряме волосся і кутаста підстрижена борода були такі світлі, що в мороці палати здавалися сивобілими. Та ближче стало видно, що насправді вони сріблясті, з легкою золотинкою. Але ж Дейерон не вперше так чинить», – відповів хтось інший. Того, хто це сказав, плюмер затуляв собою.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 Ну, хоча Айріон нікуди не дівся. Якщо ти вже так кохаєшся у тому турнірі, то Айріон, однак, краще за Дейрона тримає списа. Нарешті Дунк побачив, хто це говорить. Він сидів на панському кріслі, тримаючи в одній руці сто пергаменів. Над його плечем стовбичив господар Ясенброду. Чоловік у кріслі був вищий за усіх інших на голову, судячи з довгих витягнутих ніг.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 «Треба нишком піти і повернутися потім, коли вони скінчать», – вирішив він. Та спізнився. Принц зі сріблястою бородою помітив його. «Хто ви такий і задля чого вломилися без запрошення?» – різко запитав принц. «То, напевне, лицар, на якого чекає наш добрий управитель», – відповів чоловіку кріслі, посміхаючись думкові так, що той зрозумів. Його помітили від самого початку. Це ми з тобою, братику, вломилися невчасно і без запрошення. Ходіть но ближче, пане лицарю. Дунк обережно підступив ближче, не певний, чого від нього хочуть. Він зиркнув на плюмера та допомоги в того не знайшов. Управителі з пацючим писком, який учора поводився так владно та зверхньо, зараз сумирно й мовчки роздивлявся камені підлоги. Вельможні панове, мовив Дунк.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 Люмер казав мені про вас, хай навіть ми погодимося, що цей щит належить о тому вашому Орлану з грошодубу. Ну то й що? А раптом ви знайшли того пана мертвим і вкрали його щита разом з мечем. Якби ж ви могли підкріпити свої слова якимись доказами, писаною грамотою чи листом...» «Я пам'ятаю пана Орлана з грошодубу», – спокійно мовив чоловік у панському кріслі. Здається, великих турнірів він не вигравав, але й не ганьбив себе на чесному полі. 16 років тому в король березі він у Бугурті звалив господаря на Стокварті та байстрюка Гаренгольського, а ще кількома роками раніше у Ланіспорті зсадив з коня самого сивого лева. але тоді був зовсім не такий сивий, як зараз. «Він багато разів розповідав мені про ті герці», – мовив Дунк.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 – вигукнув він. – Сивий лев. Зараз він князь Кастерлі на скелі. Саме так. З утіхою погодився високий чоловік. І завтра він виходить на герць. Чоловік зашурхотів пергаменами себе у себе в руці. Як ти можеш пам'ятати заплотного лицаря, якому випадково вдалося спішити Дамона Ланістера, бо знаскільки років тому скрилився принц зі сріблястою бородою.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 Ви не завдали мені жодної образи, пане лицарю, тож підведіться. Дунк став на ноги, питаючи себе, чи слід опустити очі, а чи дивитися принцові у обличчя. Перед ним сидів Бейлор Таргаріен, принц-дракон каменя, правиця короля, спадкоємець залізного престолу Аегона-завойовника. Що міг сказати такій людині заплотний лицар?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 та хіба ж я бажаю королю скорої смерті, але вчасно схаменувся. Пробачте мені, пане, о, тобто, ваша милости. Із запізненням він згадав, що дужий чоловік зі сріблястою бородою називав принца Байлора братом. То він теж кров дракона, побийте боги мене, дурня. Це міг бути тільки принц Майекар, наймолодший з поміж чотирьох синів короля Дайерона. Принц Айрес був книжником і самітником, а принц Раєгель – божевільним, хворим, ні до чого не здатним. Жоден із них не перетнув би пів країни заради турніру. А от Майекар сам уславився як визначний воїн, хоча й незмінно лишався у тіні старшого брата. «Ви бажаєте взяти участь у турнірних боях?» – запитав принц Баелор. «Вирішувати має розпорядник забави, та я не бачу причини відмовляти вам». Управитель схилив голову. Воля ваша, пане мій. Дунк намагався подякувати, запинаючись на кожному слові, але принц Майкар обірвав його. Зрозуміло, пане лицарю, ми маємо вашу дяку. Тепер ідіть геть. Прошу вибачити мого ясновельможного брата, пане, мовив принц Баелор. До його синів заблукали дорогою сюди, і він про них непокоїться. «Від весняних дощів розлилося багато річок та струмків», – відповів Дунк. «Може, принців затримала висока вода?» «А от мені ще з-під тину ради бракувало», – буркнув принц Майкар, відвернувшись у бік свого брата. «Ви можете йти, пане лицарю». Голос принца Баелора, навпаки, лишився м'яким і привітним. «Так, ясно, вельможний пане». Дунк уклонився і обернувся, щоб піти. Та перш ніж він зробив крок, принц покликав його знову. Якщо ваша ласка, пане, ще одна справа. Ви ж не родич, пан Віарлану. Так, ваша милосте. О, тобто ні, не родич. Принц кивнув на побитого щита за спиною дунка і намальованого на ньому крилатого келиха. Закон каже, що тільки шлюбний син може успадкувати герб лицаря. Вам, пане, доведеться знайти свій власний знак, щоб відрізняти себе на полі. «Знайду», – мовив Дунк. «Ще раз дякую, ваша милосте. Я буду битися хоробро, от побачите». «Хоробро, як баелор з писолам», – так колись казав його старий лицар.